گران مختانموار جن کو دمولانا زین اللہ سیب دوره دورا تفسیر قرآن دا نمبر کی چې چپ مسجد امیر ماویا محلہ خاتک سالیڈر کی پا اگست دو دارات کی شعر دا دی دا ملائی دو پتہیا ساتھ سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس ابتو رحمان پلازا نیز دی مین چوک جنگیر آرار سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحید موبائل نمبر زیرو دا زه د مومنان نوم تاسو بچل کې دا همدا کارو اوس بداته وای راته ما بچي کړي دا تل سره دا تخ ما مندريو د ما له دوا کا دا فالاهو يحكم بينكم دا د منافق قرض قران د منافقانو لري کوله پریشن کوي فالاهو يحكم بينكم پته الله وا په سترو کې په مستازو کې پر از د قیامت او نه دګر زولیا تعیون الله یا کین المنافقان دو کا کیدا الله سرا خپل خیال کی او دا الله بدل ورک انکی د دوی د دو کو ده ته منافق بل نه غا و اذا قاموا ال صلاه قاموا کو صلاه چې کلا ادری کی مانځتا ادری ډیر سوسپوسته دا منافق نه ذکر کا ر ذکر موس کا مراد نه عبادت دی او په عبادت کې هم عبادت مونزو وا اذا قامو ال الصلاه قامو کو صلا دا کو صلا دلای ناراست هغه او دا نا وخت را پاتیدلو دا ناراست انسان ډیر زیات بد اخاري وا اذا قامو ال الصلاه قامو کو صلا هغه شاله رغبت مون نه کوي یو دا پلار مور شپ مندې کا بس د سمستودريږي و اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَلَا يُرَاءُونَ النَّاسَ زَكَا سارم دی مستنرا پاس شیطان ولا غوت کی پشیو کی شیطان تو نام نام عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ سُوجَا سُوجَا ابھی کافی رات پڑی ہے اودش پلا پادي اودش زړيا نوکي بس دې په بلډړا وړي شیطان ولا بیا په غوت کی پشیو کی نداء کو سالا بني ناراض بنی, بنی حديث پاک کې مریزار را پاسې دو بموزن کو دی چرتم را واندی پی دی هی لیواو شیطان پلاص کی د د شیطان جنده ده بس لږ یاره شیطان دونه ګور بیا او جنده یې سره هغه ستله څارخه کله مونږ کوو د وخت را پاسې دو پی دی هی لیواو الرحمن د رحمان ذات جندې لا سینوری ده او دا الله په حفاظت کې وی یو یو راونن ناسه او دی رې مه دی بچی سټی ها نو ګفلار یې سره را پاس دا مرہ پاسه وتول شپه شوږي رټړد د استوري شیوه شی بچي لګ آرام کی چې خوله نور روغي به را وخته پاسو ما قامو ال الصلاته قامو کو س سا... که مزن کوي چې کم بچي مزن کوي کم مور دره حاضر تاوی ویږي را تا وی کنه ستيره ستيو په دروازه مخې خولې را دا بچ نور مراله یو په دې زروښه تا بولې دم پکورک سپیراوالې ته مزن کوي ډوړې ته کې خودلو چې ولکه خودلو دا غثرا امداد کولی د ګنا پکار کی سزا ولا ورګا د اوننا تا ځانح خلکو ته اللہ <سؤال> مگر له مګ لګ مضب بی نه اوور دېونه استاب دی مضب ب ب ی ب مضب زبان را چې طالبان او طالباتې <سؤال> گرددن نه یاد نو بیا پتلې چې په ک سونه <سؤال> استاب <سؤال> دی مناف کې استابدي. مضب زبی نه بیا نه کا دا میانې اسلام کې. لا اله الا الله ولا اله الا الله ند المومنانو سریا ند کافرانو سریا او خو اخو اخو خی پته غلبالت منډه کدی خو اخی, اخی دلت منډه حدیث پاک کې مرادی المنافقو کشاتل عائرت بین الغنمو دا منافق مثال پشان د أغبی زیرې چې کله یو طرف یو کوندکټمنډوي کله بل کوندکټمنډوي دو رنگي د پکی سارا مخامخ یره جی بالکل یره خدا درس اورو او بس جی او بس دا خدا سي چې کله خواوڅوږ د بیت عادت خو را پاتو خبرېو کې بیا غثر یره جی بالکل بد تا نه قربان شې تمخه یادابلم بد نه وې نه خط خو یو بد ته بد وایا رضانه منافقت لریکه دو رنگي جوړو دو یا کرنګ هوجا سارا ثرمو موه ويا سنگ هوجا الله له بزي الله له بجواب ورګي دنیا کې ابن الوقت اگر تیم پدې یاره بچی تیم دې خو جپاشي عدالتوب وسټی مې مالا چې تاسو قران او سنت او عيسى الله او رسول وي هغه بیانوي چا پروا مکوا موزاب ذبینا بینا ذالیکا لا اله الا هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يدلل لله چا لرچی بلاری کی الله وبنمو می اغلر الله رو یا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذوا الکافرین تا تو منسیکافران او اولیا په دوستي سره سيوا ده مؤمنانو نا اتوريدونا ايتا سو غواله چې جوړ کې الله زړه پزان دليل کا را يکين منافقان ودا دو رنگ خلقو چې مخامخ يو شان پشي شابل شان مخامخ جيجي رتيبتنا ان المنافقين يکين منافقان ولا تیم پاسي خلقو اب ناو الوقت ان المنافقین ودا دورانګه د پړه خلک په درکل اسفل من النار دا منافق دي دلته کو په درسونو کې لازم چتې چې مونږ به خلاف شریعت وعده کې ناس تپاس نه کوو جنجنو کې بنوزو او بیا چوتي بیا یې ریخه الکه اډیومات کری یو څه یو باربل سره د دې منافق مقصد ده خوش رکھے شیطان نه بی راضي رہے رحمان نبی چې الله مانه خوشاله خوش شیطان نه وترځوي شي ان المافیت نه درک پلی من النار و دا به پلاانې طب ک دوررکې خللا دمونږ د منافت نووسدي ولا د جدله هم نره او به نموېدي لره ام دا دي ل د مناف د تو بې شرتونونه مګ اکسان چې تو بسته واصلله دوسې کو خبلعمل وتهسموبله منګولی اولهګولی په دند اللهان دی او خالصیک دا غاړه ده پر د الله نو دا که صحن باد سری سره یو سوف یوتیل له المؤمنین اجرن عظیما زرته ور بکی الله مؤمنانو تبدل لوي ما یفعل الله بیاذابکم سکی الله تعالی په صدا ان څه ک تاسو څنګه راځی ایمان لرله نو الله سکی تعالی سزا درکې یا ما یفعل الله نظر کی الله تعالی سزا یا ما وصولا یا منافیا ما يفعل الله بعذابكم سقي الله تعز و سزا يا ما يفعل الله نظر کی اللہ تعز و سزا انشاء کر تم کو شکر ادا کرو ایمان والے دی اللہ شکر قبل ان کے پویازات یحب الله الجہر بالسوء من القول الا من ظلم ام منا نہ کہے اللہ پتیزہ دبدوی نہ نہ مگر چې پچا ظلم وشو دا امنا کہ یو دغه شو یو معنی کوي لا يحب الله الجهر بسوء من القول اغید سوء من القول نہ معنا کلمه الشرك علی چې الله پاکو کلمه د شرک نه خوغي الا من ظلم که په تاسو له مشو چې شا وکړه ته شابه علومو کفر کلمه وایا نوقدره تیم کده کفر کلمه باید له اخواس ته وې او قلبه مطمئنا بالا ایمان بیا د باندې مؤاخذه نشتا هغه دغه وخت کې د رسخه ته کدې کریمه را کوپر او ویل کی ایمان شته دلته راخټه او کله دې 1.5 شو کومل کې مړ مګه را کوپر کریم اچار هم او دې مړ كون شاید دی دي غرب دغه وکې زممت دي وکانه الله سمینا علیمه دې الله ری دن کې پوه ازات ان تبدو خیره کتا سو کارک وې خیر لرا یا پټو وې یا مافی کې وې داغه بدهنا نو الله دې عفو کوونکی قدرت والا د الذينا ی پورونه به آیا الله کسانان چې کوپې کړي تا یتونو د الله نه د پی غمبرانونه یوریدونونه او غواړي یو فرکوو چې جدا راوللی فیان د وکم د الله د پی غمبر ک د اللهکم د پی غبر وکم جوګې حالان کې پیغمبر ته والله و ک مع چېقر هوا دانه چې د الله کتاب منو حادث نهمنو د دغ خلکوم دی اِنَّ الَّذِينَ <سؤال> يَكْبُرُونَ وَيُرِيدُونَ غواري جی را وی په من د اوکم داله د رسانو کې و یا قونه او نوې نو به بعضمونږې معړو په بعضوکپو به بعد ان کار کوو د بعضو نه اوسی منقرران منو اولائک او ملک کافرون حقا و ذا کافرانی پریشتیا او تیار کلیمون کافرانو تا عذاب درسو اے ولذینا منو بالله ورسلیه اگسان چی ما نه ورو پا الله ورسلی پر ولم یفرقو جدایرا ونوسطا و د یوتن کم د دینا دا کا سان دردی چی ور بک دیلره بدلی دی الله بهون که رحم کو ان کی ذات یسلو کہ وس دواجره اهل کتاب توور کی یس الک تا پوچھ کی ستانه اهل کتاب ن تا بد کار دی گف کار دی ها جی حدیث کہرا دی ا سوال و نسب العلم سوال تفوس کو لا خنم علم دی دلته بے ضرورت کی یس الک عینادن دی تفوتونه کی زد عیناد یس الک تا پوچھن کی کتاب انت نزلہ ان تو نزل عالم جتنازل کی بدی با کتاب دبرنا مې کتابو پیغمبر نازلې دو دې تر مطلب د نزول کتاب نو مطلب جتنازل کی مجموعه اټټائم تم ته پيو ټیم باندې دا کتاب مجموعه ترا وړي دغه جواب فقط سالو موسی اکبر الزامی جواب فقط سالو موسی اکبر من ذالکا یقینا تاسو نه دیکلو د موسی علی سلام نو ویل دی نا دی دمیره پیغمبر محبه کوي او رن الله جهره نن ته الله کارو خیا فحافظت همو سوایقته ونیول دیلار طندر په ثواب د ظلم د دې سره ثم اتخذ الاجل بيد يونس خيلرا د سینول ګناوه الله یې خېو نیو وای هیڅ جوړه ثم اتخذ بيد خیرونیو ثم تحذى الولاء الهان بیا دیونس خیلره پغداه سره پر زینا چرانه ول دلایل ففونا معلومی تاسو تکرار مکه به کوچکی طالباتی ډیر ده طالبات سره الحمدلله ثم الحمدلله دغه درس اوري جمالګړې کی سوال ډیر کی خواوشا کی شهیادات دغه درس اوري بیا فار غون تکرار کی خپل شاګردانو ته او غی مکمل دوره پڑھه وی پکلې کی الحمدلله پڑھا وی الاله مزید توفیق نصیب کی پریپ اور دوټولي مرکار دی وڅر بتم تنازمي انت کې اوبون خپل شاگردانو ته خپل طالبانو دا نسيته کو چې دا ټیم دا وره اسار نو خپلې پڑھای کوي او پهې کې بیا ډېر خير او برکت وي وتا چې چا را مشوره منلې فقالو ارین الله ج하라 دی ویو خو مونته الله احکارا اونې ول دیلره تاندار پسوب د ظلم د دي نبي اوديون اوس خېدره فو خداه سره پس دینا چراله ولد د لایل فاو فاونانو مو اپو کر دینه ورکل علی سلام تغل بختار او پور تکلی مون د دیده پاتا غرد پور بی می ساقم د پار د وادیه او تو او مون سوجدن په حالته بی داري کې مونږه ته وی جاتی مکه بورز د خالکې هغه سيو مون دینه او نفا بما نقديم ميساقهم فسواب دا دي دما تولو دوادو او فسواب دا کپر دا دي دا, ما دا, دا, دا, دا اتنو دا اللانا او وجل پیغمبران بي جرمان وقالهم او دا دي دا وينا پا وجا جزونا پردو پا فردو کی دیم علی الله پا دي فسواب دا کپر دي دي ما نرولی مگر لگا زمانا او فسواب دا کپر دا او پا وينا دا دي پا مريم بي, بي بانده بہتاناً بدنامہ لگا ان کے لویا او پس اوپ دو وینا دا دی انا قتل المسیدار یہودو احلی کتاب الزواجر ورکیو چی مونگا وجل مسیح ایسا ابن مریم ایسا لقب او مسیح لقب او ایسا اسم علم او ابن مریم کنیتا او دا مسیح گن و جمون دکر کردو رسول الله اے چی رسول اللہ دے نکو ردلتا د رسیانو غرد دی موکو و ما قتلوا دينا دي و جليص عليه السلام درا و ما بو او ني پانت کړي دي لکن ديلا شب به لهم ا ديلا مشابه شه دی دي ا يهوديان او دي سال عليه السلام د قتل اراده کړي و سلور زرا کسانو دي سال عليه او دغه د ملګرو د حوارین محاصره یو کا دارنګه چې کلي سال یو کوټه کې یو کمره کې بندو چې دي یو کا ورپسې الله قدرت و علزاد دی او دا زمون عقیده دا کړهچا دا قیدنی دا مومن نه ښا د عیسی علی سلام دبره د پورتکیدو بلته الله یې برپافه الله بلکی هغه الله پاک پورته کړي ځانته رب ته په دې قادیانانو پرويزانو دې ځګه خلک تا شه په دې کې دغه خوی دلی دا, دا, دا خیدمه غینه ساتي د عیسی علی سلام دبره پورته کیدو بیا رخته راګوځېدو دا زمون دا مسلمانانو عقیده دا اجماعی عقیده دا دې جګم کاسو الله پاک غدی عیسی علیه السلام متشکل ولا ورکو ورته داره کې چې غا دیولې دو هغه پخپل قتل کو بیا هغه پانسیه کو بیا تفسیر قرطبیم ذکر کوي يهوديان او خلق سان عیسی علیه السلام قتل په څولېګل عیسی علیه السلام هغه د کې ملو نشو چې هغه کثرتونو دیوی گدا عیسی بس دیو چل دیوی گدا دا او دغه ملګری چ چلول بیان ورته نو لو. ما اصل بو ولاکن شبہ هم لیکن دیوانه اشتبار اغلوا حدیث اغه مشابه شو او هغه څاکی اختلاف وکړي پدې کې پشک کې درباره کې نمالهم به من علم دې پدې ایس علم نشتا مگر اتباد از به ګومان ده او ما قتلوه یقینا دی نه وجه له یقین سرا بل رپا الله اله او قادیانی لیکلي بل رپا الله اله کشمیر ښا څنګه کشمیر ته بوتلو بل رپا الله اله بلکه پور تکړه دې درا الله عيسى عليه السلام الله پور تکړه دا کې در سره ثابت کوه ها هي دا قران او تو قران نه سره مسلمان نه دي ښه بار رفاه الله اله يليه او دا به ان شاء در خصوصي دي او ترديد دي پیره کې باطل رد قاديانيته با او رد مرزايهته او رد پرويزيته او رد بريليهته دا به دي درڅکي کې رد بدعات او رد شرك بار رفاه الله وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا دای الله زور او حکمتونو ال ذات و ام من اهل الكتاب او نشته د اهل کتاب نه الا ليؤمن النبي قبل موته مگر ایمان بروړي به پیسہ عليه السلام قبل موتي مکی دمرغ د ای سلامنا بلا ما الا ليؤمن النبي مگر ایمان بروړي به پیسہ عليه قبل الموت يمخد مرگ د نبي عليه السلام نا مانو تا خیال کوي و ام من اهل الكتاب زان سرش کو دلتا و ام من اهل الكتاب او نشته دي د هلي کتابونه مگر ایمان بر اوړي بهي نمبر 1 مانم بهي پيصال عليه السلام مخکد مرگ د نبي عليه السلام نا دوه ما مانم مگر ایمان بر اوړي بهي پيصال مخ کی د مرگ د نبی علیہ السلام نه درې معنا الا لا یؤمنن نبیহি مگر ایمان بروړي پای سلام قبل موتہی مخ کی د مرگ د اهلی کتابونه د خپل مرګ مخ کی مخ کی به ایمان نه وړي فلو رب معنا مگر ایمان بروړي به په نبی علیہ السلامو قبل موتہی د اهلی کتاب مخ د خپل مرګ نه بل معنا مگر ایمان بر اوڑی پن نبی علیہ السلام مخک د مرگ د نبی علیہ السلام نا سوما نشوي شپګه معنا الا يؤمن بالنبي مگر ایمان بر اوڑی په الله د خپل مرگ د اهل کتاب سوما نشوي بل معنا الا يؤمن بالنبي مگر ایمان بر اوڑی په قران مخک د اهل کتاب د خپل مرگ نه وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ م عامې پارزب کې ته یو کوونشي به په مِنَ الَّذِينَ په بزول م منله دی نه هادو پهسبب د زلم د یهیانو حرام کړی موګ غ مض دا سیزونه او هللتله چې حال شوودي او پهسبب ددي دا اړو خلکو لره دلارې د الله نه ډیره واغې مری به دا هغی چول بهتون ی دڅکوور د ایثال سرام جوړ کړلو او وخلق اذا الله کتاب نہ اورولو در یوهجان مولیانو کارو خلق د کتاب نہ اورولو واخذهم ربا او رشوت خوړو وقد نه ارھا دا داغین منشیوا واکل اموال الناس بالباطل تخلق مردنه په دوکو دواکو پهل میراگیر فرخړو دا دا مون خیراتی دا کارو تا خیراتی پیسه راګلو دا دې خلګې دا له خیراتی باندې امامو له خیراتی پیسه راګي واکل اموال الناس او پسو د خوړو اگر ما رو نه داخل کو پناکار طریقو سرا وا للكافرین او تیار کلمون کافرانو ته دوین عذاب درناک لیکن الراسحون فیل علم لیکن علماء با عمله اکلق مضبوط علم والے دینا او ایمان والا ایمان صاحب پاګزې نذیر شوی دي ساده او پاګزې نذیر شوی مخکستانا والمقيمین الصلاة پابندی کو انکه دا مانځه او موتوننس دک ته وررکونکې د ذکات او ایمان روړون کې پهلا پر دااخیره ته خو لای کا داکسان زرې چې وربه کومونږ اجر نوئ ان نه حنا ایی کا کمه او جواب ذکر, کیا زمی جواب اس جواب تا تا او ذکر کو مخکظامی جواب اوس تقیقیې جواب یکن مو ووهی کی تاته لکه تنګ چې ی کړړی نووهلی سلام ته او پې غمبرانو ته ر داغ نه دلې نوهل ذکر کوو ذو خد نوح علی السلام اوله نه پیغمبرو چې الله درته شپ را لګلیو ومو هی کړه وا ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام اسا کر علی السلام یعقوب علی السلام اولاد د دیتا او عیسی علی السلام ایوب علی السلام یونس علی السلام هارون علی السلام سلیمان علی السلام تا اور کړه مونږه داو علی السلام ل زبور ور رسولان ډیر پیغمبران مونږه تعالی بیان کړي ری من قبلو مکده دی نهورولاً او ډیر پې غمباران لم نقصمالک چې مونږ غ د تاالې بایدیان کړي ډیررو پ غمبارران پې غبره تالم پهتنشته نه پې دیل مغب و لم الله موسا تکلیمه او خبرې کلله مثالله سلام سره په خبرو کوور سره رولاً منصوب دي وبا سنا رسله او مونګ لګلی پې غمباران سر د پااره حکمت و ارسال الرسول در پیغمبر دراتلو مقصد سیئے رسول ام مبشیرین لے گلی پیغمبران زیری ورکو انکی یر ورکو انکی لے دا پارا چنشی خلکو لرا فاللہ باندی بانا پس دارا لے گلو دا پیغمبرنا سکر اللہ فرمائی سور ابن اسرائیل کی ما کننا معذبین حتی نبعص رسولا سزان اور کوم جسو میں لے پیغمبر نہیں لی گلی خجت پی پدویې دا په کار دي احادیث کرام دی نبی اسلام فرمایي القران حجت الک او علیک دا قران بتاړه پر سرټیفیکیټ او حجت کتاب په عمل کو کتاب دا او الیک یا بتا باندې دا حجت شي چې تا ته قران بیانې دو چېږي والی کې دی پتی زواج بیانې دو پېیم بی دلکور کې بیانې دو اغه مرې پر خلکو تیشي وتا را راغست نو عمل دې په نو کړی دا پتا حجت شي وكان الله عزيزا حكيما ديال الله زوره او حکمتونو على ذات لیکن الله گواہی کوي پاره سوجي تا ته نازل کړي وي انزل الله بعلمه او دله ر الله نازکې په خپل خاص علم سره او ملائکه هم گواہی کوي او کافري الله گواه ان الذين كفروا هغه سانځي کوپره کړي او بن شو د الله رضا الله يې خلق بن کته د الله وي قد ولوا ولا لم بعيدا دي گمرا شو په گمراهه لري تر حق نه آ که تان کې ګوري کړي ظلمي کړي ندي الله چې به نو کې ديتا ولا ليهديهم طريقه او نه به برابر کې دي لر مگر لار د جهنم هميشه وي پي کې هميشه وكا ذلك الله يسرا دا کار په الله باندې تان يا ايها الناس اي خلکو مکه د معاندينو حال ذکر شو نه لوشه ذکر کوي اجيبرت خا بند یلیڅ به وی د شاته برمت الهامی ربت دی خلاص یا چا تفسیر ترڅو سر نه سره ربت او توجوي هغه لا پته لګی د شاته دربطونو د منکرینو د معاندینو خبره ممانه قد جاءکم الرسول بالحق ادک خلکو خبره ممانه فداو د قران نه لایو د حرام ترکو سره مارونو خوری خردات ګورا کریکٹر ته ګورا شپیو رسته ګورا د دی خلکو ممانه یا ایو اناتو ای خلکو تا سولا راغلي دی پیغمبر او په حق سره طرف در طرف تاسو نه ایمان پرورئ یكن خیرلکم دا بتاو دا پرغوري کئ انکار مئوک او الله تاسو نه بي پروا دي دا لاره پارا د پسمانو پذمکه گیری دی الله پویا حکمتونو ال ذات یا اهل الكتاب ای اهل کتابو لا تغلو پی دینکم زیاتیمکه په خپل دین کې بدت مکه په دین ستاسو کې رضا او ایجادات مکه او بیا بدعت کئ راځي دا خو بیت حسره وئ بدل خلقی کنه دا خو بدعت حسنہ دی دے بدعت حسنہ سمانه خو بدعت دا خو و یا اهل لا تغلو پی دینکم زیادت مکر په دین تاسو کې دین کې زیادت و نکي ولا تقولوا علی الله موعد الله بارک الا الحق مگر حق خبر انما المسيح عیسی یکینن مسیح عیسی چې دی ابن مریم دی رسول الله دی حکم ده الله دی کلمه ده الله القاها الى مریم چې د کلمیره لګلی او ممریم بته رو هم من هو او دا روې ضره په د الله نه یو نفری دارو داغ د بن حسن سره مناظر را غلی وه او نفرران تو چې مولانا به یا شیر ستانا تپوس کوم ستا د قآ نه دا ملومږ چې ایثالله سلام د الله جز دی ورو هم من نودا وت راواړلو دکه دنیساایان پیشې که نه مو ته جسته په قران کې وته الله روح ایجاده الله د روح نه داغه جز نه او جز دی له لحاظه دا عبادت الله دی یا په دې د اولویت او دی زمو خلک باندې کده مهنت وي به موږ جوابونه نه راځي لږ نو شیخ ورته وی علی بن حسن چې ښا لدیدنه په استدلال کې ورته یې سله جاسیه آیت نمبر 13 راوړل را سورۃ جاسیه پیندې شتمه پارا آیت نمبر تیرہ آیت تخیل کے ہوئے گوریاب ساتھے وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ او الله خدمت کے لئے گولی ساتھ ہوتا ہے پاس مانونو کی دی آقا جی پاس مکہ کی دی جمین دا تولا منہ دا اللہ ندی جواب پوچھے لازمکہ دا, دا اسمان د مکہ کیسے دی اسمان دا تول منہ دا اللہ ندان دا اللہ جو شبیا څړېلا جواب وشو او اذا خبرې اورد اسلام قبول کو بیا هو روح منه رو د الله تعالی طرفنا سم مطلب په اور کې د چا د پاکي بیان د په روح مبالغتا استعمالي بچا د پاکي را بیان د مبالغی کې روح استعماليږي زکه عیسی السلام صرف په لفظ کن سره الله پیدا کړو د دې د عیسی السلام د بیا مقصد د خلق او غمل پایې کې حیات اچول روحاني حیات د روحانی حیات سبب وزګو ته روح وای دا د روح مان یابل یا د روح مانا زی روح پینځم دا چې جبرئیل السلام د مريم ګریبان کی پوکې ور او پای سره پیدا شو روحهم منه با امنوبلله ایمانډړی پله ووررس پرسولانو دله وله تقولو سالسه موایت یخدااندې دي ان ته د ی ک دی نهه شي خیر لکوم دا به تاسوله غړ یا الله ګوروي والله تقولو ساللاته داسې موایت یخدا اندری دي کې ساله زکیلتا حالی ویا کرے غیر گربت کی سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر جو ٹیہرائے بیتا خدا کا تو کافر جو آگ پر لگائے سجدہ تو کافر مگرموں میں نوپے کشا داہرہ ہے کرے عبادت شوق سے جس کی چاہے اماموں کا ردبہ نبی سے بڑا بڑھائے نبیوں کا ردبہ خدا کر دکھائے مزارو بجا جا کے نظر چڑھائے شہیدو سے جا جا کے مانگے دعائے نو توحید میں کچھ حل الاس سے آئے نئی مان بگڑے نئی اسلام جائے تا خو ذمہ دار دی دادو تو خ ذمہ دار دی داد من نہ کی ذمہ دار دی داد شری ذمہ زم... زم... زم... زم... دار دی او ذمہ دی تا خو داد کی داد دا اللہ و لا یا لا تقولوا سلاسا دم وا خدای دی انما الله اله واحد ایکینا اللہ دی یکی اوزاد او پاک دی الله این یکونو لہو ولدو چشی اغلر ولدو لہو مافی السماوات و مافی الار تا په اختیار کے آج بردیو آج اخطا او کافی دی اللہ وکی لازم دارو لن کفل مسیحو بد نگنی مسیح صلی اللہ علیہ السلام دا بندگی کولو دا الله نا نمالا ایک نزدیکان چاچزان غټو غنو چاچ باد غنو عبادت د الله <سؤال> ځان غټو غنو زده چراجه و کیدله الله ټول لرا اتهان شیمانه ورو له وا مل سوالحات عمل کړه بدرګه نبی علی سلام پورا به ور کیدله لرا بدلی د دی و یزيدهم من پر زیاد بک دی لرا دیدار د الله انم هغه पजल بد الله دیداری الی مونګه تاسه نصيب کی وَاَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا أَكَسَا نَذَانِ بَدُغَنَ چې بده وګڼو ځان یې غټوګنو او عذاب به وژېبهم عذاب ور کې عذاب درنال ولَيجِدُونَ لَهُمْ ديبُونَ مُّمِي ځان د پاره ته واد لاندو څو نو څو کیندادی یا ایو انا تربد مخې ترام ترغيب ور کې قران د شرک مپاسد ته سبحان واضح شو د يهوديان او معلوم شوې دا غیغ عرض دو بغد لما علوم شروع کتاب دا چه کتاب چه قائد مبارابری. یا ایوان ناسو ای خلکو قد جاوکم یکی نند آغلی اتاسو تا برحان مضبوط دلیل طرف از رب اتاسو انزلنا ایلیکم نورا مبینا او نازل کل متاؤسران اخکارا و قرآن رنا دا فا اما اللزین آمنو بس آکسان چی مانی رو رفا اللہ من گولی ولا گولی پا دین دا اللہ فسا یودخلهم داخل بیکیم پ رحمتې منو پر رحمت کې د خپل طرف او په پلکې ویه هدي هم او مضبوط بږ ایلی ځان طرف دپلبر برابر یا طبتون نهکه تپوس کو استانا دا یا ته به کرامو تپوس کړ د خلکو سرغم شو چې دا سوورو د پااره وکم د دا به خمیږ او که نه دکه بد کو لګې ده چې دا خورورته میور کوم دوور ته به میوررکم دا غړیر غبت کار دی. نو دی بیا تا پوسره شروع کله بیا اتنه له کومې دا منسوخه ایتونه نو دی منسوخ کیږي نه د خو د یوري سشتو دا بوله ورکی او کور دینه کنه ځان کې بدنالی بیا یستب تو نکات پوسک استانا او امام سیوتی رحمۃ اللہ علیہ وې د دې صورت خاتمه کې احکام د میراث سره او د میراث او د احکام تعلق د مرک سره یې اشاره د غوري آخيري عاقبته د ټول مخلوق د مرګ دی اړتیاریو کا یا سبتونا کاتا پوسکہ ہستانا تورتوئے الله یفتیکم اللہ فتوہ در گیتا سلا فلکلالا پا بارد میرات کے یو سلید امن شونشتے اولاد ولہو اخت اندر پار خوردہ یا عینی یا علاتی فلہانو دے خوردہ پار بینی مجیسی آغا جی پریہو دیدی میرات وہو یرسوہا او دے وارس یتو المال اللہم یکل لہا کنی دی خور لار اولاد وا ان کان اتنتهنی وک وی را خویند دوه په لهما نو دی دوانه د پاره اصل سای 2/3 مم ما ترکه دا غمال چې پرې هودیا وا ان کانو اخوات الرجال و النساء تو وی لا رونه خوینده ناری نو زنانا دا پاره د ناری نا پسند دوه برخه د زنانه دا یبين لكم یبين الله لكم بیان ایت الله الاحکامات ام تبلوا خطا نشی الله پار سبحانې پوي دی سورۃ النساء دری سی وا اولې څخه شپږدا تحکامات بین الرعیات بیا د میسکي تحکامات بین الرعیه والرعیتا پدری میسکي مقاصد اربعہ او بیان د فیرقو ثلاثہ او نزول کی یوسل دولسم نمبر دی نازل شوی رستو د سورۃ الفتحنا او پترتیب د سوراتونو کې پینزم نمبر دی وَرَتُودُ سُورَةُ النِّسَاءِ پمختي صورت کې مختلف قسمه او کو ذکر شو عاقدینې قسم او امان امانت ودیات وغیرہ او وديات او پاهیر کې بیا ذکر وشو پبېمانت وھم میثاقہم شدې خلکو داوا دي دی صورت اول کی ذکر کئی او فوبل عقود و تاسودا وادی پورے مخ کی صورت کے مختلف عقود بیان شیو عقدی نکاح عقد مہر حلف امان او امانت و دیت و غیرہ بیاڑے کی ذکر شیو کی دی خلق و دا وادی ما کڑے و اللہ تعالی ور کا دې صورت کې ذکر کەی او فوبل عقود تاسو داوا دی پوره کەی یا مخ کې سورت النساء کې د معاشري اصلاح ذکر شوہ نو سوره مایدہ کې د حیل او د حرمت بیان کەی صورت النساء کې د معاشري اصلاح ذکر شوہ نو سوره مایدہ کې د حیل او د حرمت بیان کەی یا صورت النساء کې د تنظیم بیانو شا اوچه کم مسئله ده پارا تنظیم جوڑیگی دلتاره مسئله بیانی یا مخ کی صورت کې ذکر رکا والذین عقدت ایمانکم ما ایده که وی اوفو بالعقود یا مخ کی صورت کې یا ایوها الناس سورة مائدہ کیو یا ایوہ الذین آمنو سورة النساء کی دا خیانت کا ان کو حال ذکر کا سورة مائدہ کی دا غلاگر او دا غلاگر حال ذکر کی یا مخ کی سورت کی ذکر کڑے ہو چھما دا قرآن کریم نازل کڑے پدی پے سلک ہوئے دې صورت کې وی چې ما توراتم نظر کړو د پیسو د پارا یا مخ کی صورت کې بیان د تیمم طریقه ذکر شو پدې صور صورت مائده کې داږي وضاحت کړي امتیازات د سوره مائده دی صورت کې بیان د سلورو مسائلو چې پدې طریقې سرا په بل صورت کې نشتا یو تحریمات الله تحریمات العباد نزور الله او نزور العباد پدی صورت کی دا تمام انبیاء لیموسلام نانفی دا علم غیب ذکر شویدہ یادا صورت پدی کی دا مایدی بیان شویده پدې سورث کې د بهیرې صاحبې وصلي او هم تذکرې شوې ده پدې سورث کې داخلي کتاب او د زبیحې بیان شوې ده پدې سورث کې د قسم کفاره اغم ذکر شوې ده پدې سورث کې مبلغ د پارا یول سپيري بشارت ذکر شوې حاصل د سورث و, دا سورت, و تحريمات تحريمات نزور نزور دا سورت المائده کی بیان د سلور و مسائل داوت سورت بیان د سلور و مسائل تحریمات اللہ تحریمات العباد نذور اللہ نذور العباد داوت سورت المائده سوالور مسائل یودي تحریمات العباد چې خلق ورته راځنه حرام وای او اغه له حرام موای دیمه مساله تحریمات الله کم څه چې الله حرام کړی دی ته حرام وای هلال مگر زوې نزور الله نظر د الله په نوم ورکه نزور العباد د مخلوق په نوم باندې نظر مور کوي سورت مایده لسبابون دی اول باب يم بیان د سلور مسلو داواد دا سورت سلور مسائل اولا مساله ذکر کایو اولا مساله ذکر کای تحریمات العباد چې کوم یوسیز الله مخلوقات پزان حرام کړي وي رو تاسو آیت حرام موای چې الله حلال کړی هغه ته حرام موای دا ذکر کوي اول نمبر آیات کې یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود او حلت لكم بهیمۃ الانعام حلال شیوی دی تاسو لثار وی ودا ساوی تاسو ته الله حلال کړی دین حرام ورته موای قم سيستا الله حلال ویلې ود زانه محرام وای آیت نمبر 77 یو ګورای اوه کایهم نمبر آیات 87 نمبر آیات وکلو مما رزقکم الله حلالا طیبا وکلو اخری حرام ورلم وای اغه سو چې تاسو الله رزق درکړې حلال او پاک نو هغه خوره حرام ورته موای الله حلال کردہ تا حرام موای د صورت حاصل غوریات ذاته دغه راهمه مساله را زکه د دې خلقو کې راي چې وو شرکی پیلی وکلو مم ما رزق کوم الله دغه شرکی پیلی اک تام دي خشرکی پیلی چې کم یو سيز الله حرام کړي او خلک اغه تا حرام ته حلال او حلال د الله حلال ته حرام وې دا شرکی پیل دي دا رنګه سورت مائده آیت نمبر 96 وګورئ او هللکم سویدل بحره تعلو د پار د بحر د دریا بخار الله حلال کړي حرام ولا موای دا آیت نمبر 103 وګورئ ما جَالَ اللَّهُ مِنْ بَهَيْرَتٍ وَلَا صَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَام وَدَّاهُ اللَّهُ حَرَامَ دِګر زُولِي تاسو وتا اولي حرام وای نو ولما مساله ذکر سوا د الله حلال کړا ایت حرام مو وای چې مخلوګي د ځان حرامي ايته حرام, حرام وای دا مساله دو مساله چې الله کوم حرام ګرځولې ته حلال مو وای حرام غرزولی اغه ته حلال موایه سورہ مائده اول نمبر آیات غیرا محلسوے دی وانتم حرم دیو مساله اول آیات غیرا محلسوے او په حال د حرام کې احکار ما نو په حال د هرام کې الله احکار حرام کړي د حلال ورته موایه آیت نمبر 9 یو ګوره نویه نمبر آیات <تصفيق> شیل اللہ کمسیز حرام کرده حلال ورتونو آئے یا یوالذینا آمنو انما الخمر والمیسرو والانصاب والازلام ریسون دا شرابو و جوائی درگون و عبادتا و غشو کسمت مادی مول دا گند دا شیطان کار دے زانتی و ساتے دا لا حرام کلي حلال ورتونه وای ایت نمبر 96 وګوره او, او حرم ما علیکم سیدل بره ما دمتم حرمه او پتا سبان دی الله کار د او حرام چی سو پوری حرام کی یو به مسئلے ذکرګا ها جی چې الله کوم چیز حرام کړی ته حلال موه درې مو نظر د الله په نور کې آیت نمبر 2 ګوره یا ایہو آمنو لا تحلوا شاعر اللہ لا تحلوا شاعر اللہ دا لادنم د شزونو بیزتی مکاوی نظر دا الله پنو ور کاویو آیت نمبر 97 وګوره او نبی نمبر آیات جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلاهذا ذلك لتعلموا آل ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض دا هدی او قلاهدا خد الله د نوم د پار خلق ا اغه نامت کیه سلورم مسلا نذور العباد ایت او رمات علیکم المیتتو و الدمو و لحمل خنزیر و ما اوہ اللہ لغیر اللہ بیهی او چه کم سیزا دا غیر اللہ پانم نام زدشی حرام سورت مایدہ که بیان د سلورو مسائلو کئیو حرام آغ دی چه حرام کری دی اغیت حلال اونوائیو او کم سیزا چه اللہ تبارک و تعالی پتازبان حرام گردولی دی ایا حلال نکې او دا مصیبت او دا شرکی پیلي زمونږ د پښتنو معاشره کې راځل نشويو دی ځکه چې کارونه دا, دا کارونه د کارون عالم کیو دا ریواجو نه رسومونه چې بعد شرکی پیلي در رسیدل او بعضي اس حرامو مونږ کله کله سوره مایده کې د جاهلیت د دور او د تهذیب د دور اگر رسومونه ذکر کوو مدانا چه اغا چول شرکی پیلی وو بعضی پاکی ازی قبیح رسمونو غلط رسمونو گناہ پکې او بعضی داس کارونه پختنو کې رادن نشوی ووو چه اغا اللہ پاک پا دین که نور آلی گلی اغا چیزونا حرام و حلک و تحلال وی یا حلال و حلک و تحرام وی لکه داغینا یو داس دا خبر آوا چرته و, و پکور که اغا شرک بانگ نو بیا دې چرګې ساتل پکور کې هو الله نو حرام کړی دې حرام غرګول دا الله تبارک و تعالی دا حلال کړی شي وي ته حرام ویل دا شركي پيلي وو ابي پکور کې نه ساتل حرام دې تاسو به kujdi سره څوک هو هو خو دا هغه سپرشيوي کوربدل سپرې کی دوس به سر سره څه خدا بالا له بیا نبیه په دې سپرې ته به بیا کنه اا دا شركي پيلي په دې عالم کې وو چه کلب ده معشوم اگه سرکلی ایکو داوزم باده علاقو کشتا چه کلب معشوم تا کا که پسند چالکی خودا و اختبیتی لرکولو داغی سر به متصل پا گرد یا چیلی بانده چالکی خودا چه دیخوا د دو پا سر بانده مون سرکلی کهو چه چی اگر چین گرد سرمون چیلی یا د گرد پا سر بانده چالکی دو دارنگه تخصیص ده دا کولو چکه کلمه معصوم ته بانګ وی نو پخپلې ولا بانګ نه ویخه پکړایبه ولا کسره واستوده بانګ د پاره او که دا کی دې ساتل که دا چې مونږ ونګو نو پکړای ولا کس بانګ ترانه ولو ته چې دا ماشوم لوی شي دا بنا فرماني نو که ماشوم چا چاګه پیدا شو نو چې یازبین معصوم او بګه به دمامه کوله خپلوانوګه به ګرځي دور او کس نه کرایو او او زیری به کوله دا معصوم نیا نی ک ماماګانو تروریا نی پاپوګانی البته به ماموله ور بهډه بو او ترومباله شومباله د مامو ویلو کو پیسې به نه و ازتي دا کوم دین کیو نو کله به د بچی د پیدایش په خوشاله کې د دې کولې د مامي به وکلي دا خوشريت کې نو او د خلکو د زانه جونکړی وو کله به د بچو نمونه غیر شریکي خوده تماشوم نم به پیر بغش علی باش حسین بغشو ولې باور شو پیر د تادہ کې خدلدا جایز نه وو او یو دار سم په خلکو کو کېو بل مصیبت داو تم خلکو گشتا چې چا به یو نوم خوښ شو په دې نوم په خپلوانو کې یا غوانديانو کې بل نوم نو یو په خپکه زده زموږ نه مې ښادوخه دا د دستور پر خلکو کېو حالانګه کومه کتابو نه ګورو په صحابو کې په یو نوم مې وروړ ملاويږي بلار نه کې یو نوم دا حضرت علي رضی الله تعالی و سو زامنی ا تل زامنو تدریون فکی عبد الله او درې وړه نومو عبد الله دا درې محمدو دا دوه ونم جاپورو دا دوه ونم عمرو دا دوه ونم عثمانو دا دوه ونم عباسو دا یو ونم حسنو دا بل ونم حسينو دا یو ونم يحيى دا یو ونم عونو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی د ببی حضرت اسماء بنت او د نور نم اسماء بنت اب بکر مفتی زین العابدین صاحب رحمتہ اللہ علیہ مشرانو کی پیر شوی هغه زامن درې وړا جمع دی او دا غی یوسف د درې وړا نمونه درې زامن دی درې وړا نمونه یوسف اول یوسف سانی یوسف ثالث مرکز دا مردان دا, دا مشرانو مولانا یونس صاحب دا دولو اور ادوال عائشه نومندي عائشه اولہ عائشه ثانیہ زغم په خلکو کې دا 10 ګنا غنغه خپ یو نوم باندې خپلوانو کې خپلوانو کې نه یو تو دو زامونو تم یو شان نوم کې هو دي شي دارنګ د دا ماشوم چې به کله ختمه وا ماشوم به سنتو په شریعت کې ډیره زیات آسان وا ماشوم د ختمې جو ډاکټر کاکا کا کا آیا نه ای هغه د ماشوم بوزا بس ختمه دیو کې خبره ختمه زمو معاشره کې به او تبا کې دخلک راځي مقولہ د ختنی پرز بيدار لازم ګرځولي وو چې ګورې ترور بترور لامبې ښه بل څه بنه لامبې که توفته کړه صرف ترور لامبې او ماما به بوزي بیا ها رودا په شریعت کې نه وو بازیا لاکو کې د ختنی پرز کړه دې ماشوم نې کې به مخ کې نه مړو دا غني کې قبر ته بوت لو دا خپل نې کې قبر ته یې بوتلو دغه نه به غیر چا پیره تاو کو یا د سونهولو په وخت کې د ماشو با نشانال نیلو او غیبانه به خلکو نه پیسې راونډولې بعضې خلک د ختنې پروګرام جوړئ چې د خلکو د زمونږ پیسدي او سیزونه پ د خلکو نه را وونډی او د س پهټیم کې د خانکته ماشوم په د خک لاندې خلک پیسې جمع کو یا بعضې خلک ماشوم په ووجه کې ماما دانان سره راغستې خلک اک سره سلام وکله ماما سلام وکهسلام اصل کې تجارت پی کئیو دا معشوم جی که زر جیبولا اما ما جی سر سلامو که معشوم ولو رخوا که چیو سلو پیولا جیبکیو پی نو پا اگل از بلا گتو که دا, دا سنت پر از معشوم تا سیره چول پا اس ورولو یا اگه اس تا اگه اس کو اس نبے شالتاو اگه اس تا بے د معشوم دا مور دا وادو اگه بنارسی چولا چکم دا معشوم دا مور برا وادو که دا او عقيبه بنارسه نغبه دي استاچول بیا با. او یو مزار ته به بوت زمون دي علاقه کې به دي ډېرې او با وستو او دارنګ د دا خطنې په دی د سروخ په پالګونې لازم ګرځولیو چې دا مشروع سنت دي یا ما ماغان یا ترونه یا خپلوان بولاګه سروخ په پالګونې خامخا کوي دا به سنت کې او اوسدا چا لازم کړ دا رضانه د خطنې په مقابل باندې خلک راځي مقول کارډونال او خلکو ته ډوړې او کول په شریعت کې خنور دین ای جنا کارو دارنګي بیا کله دکه ماشوم دغه د حفاظت د پاره اغه بندونه بیغه ټکول اغه تارونه بی ولا کال زاول کونج کې بی ولا چولې د په شریعت کې نو بازنامه د ماشوم جمعي به وینځلي نو هغه جمعي به نه نشورولي دکه شانته به زورندولي ویولي و دې سره بیا د ماشوم کل می ولټکی دا راخذي یو کل دینو ماشوم کل می وړا وړټکی او ماشوم ته په خپل جامع نه اخلي جامع ولا ناقلي چې په دبا نه جامع خې نه راضي او کله بيدماشوم د حفاظت لپاره د میاګانو د کورونو تارو تارونه راوړو کله ما چې ا ربا چې اګاړو د میاګانو د کورونو په تارونه راوړو هغه میاګانو کیلو کی هودلی وو هغه له به یا پینزوټه ور کړې او دای دا پوره جارت بروانو یکله بازې علاقو کې ماشوم شي نو لمسی رولیو د کور په ګډ کې واټې غلمسی نو اکزنانا دا کلم سی باندې mLast کی صورت دی دا کټ کې ناسملی د مېشنې پل پک ماشوم دا نا دی چې د سر ماښوم د مصیبتونو نه محفوظ دي چې کله ماښوم پیدایشی نصرته ولا چاړیا چا کوګ دی سره پار چې غیبی عالم یې نه ریکا چې غیبی عالم یې نه د بچتره به سوکي چې دا غیبی عالم یې نه ریه او جیبه خبره داوا تمور دا پګیړه کې الله حفاظت کو اندامونه ولا الله جوړ کو پیدایشتا ته مختاج او اوس حفاظت چا کو او په خوابدا چاکو او ماشوم ته کې خوده شو ساده به ول سره ته کې خوده چې اي بچي چې ځوان شي تا, تا جن بر چاکو رچاډوانو د تور او تلوار سره به تا او جهاد بکې او او خلکو دغه جوړ کو ماشوم ته به اغه زنانه نوم کټ کو چې کمه زنانه به شانډ نه چې اولاد والا به داب وې نوم کټ کړي چې کله د ماشوم اغه نوم بغټو نو ماشوم به پدرسل کې نه وغه دې پلاری راځي او خبري بنګي او دا نوموله برابر کی او دا تکلفات دا پدین کی نو دا چې که او هغه زنانه او ماشوم ته نوم کټ کی او چې کله وته نوم کټ کی بیا باغه مخا غسل کی حالانکه دا دې طریقه په سيكانو کې شتا چې او کاس غوخه رودي او د سيكو سره ګوتو لګي نو بیا دا سې غسل کی لکه ماشوم ته به نوم کټ کو اوس ته غسل کی د کوی اناجی او ماشوم پیدا شو نو اوور د کټ کې نسم لی په بعض ععلکوو کې اوره د پک کې نسم لی په ځمکه باې په لمسیسم لی دا د خپل دا م کووه دا مخ ته چې دپللوانو کې غم شو زانا او زانانتلی ووي ای یو معشوم شو نوکه په لمسی بانې په کې ملاستو لاست او ځانه او د ساړیرو دعوت ورگو چې داه کارې خپل کار دا, دا دستور دی ل په زیدم دستور دی چې کله ماشوم پ کله پې به نازې د ایټکې به پ ودا ماما د جبنه موله پیسه را وستې پيګي به سوریوکو ماشون ماجون د بيغاړه کې تعويص کي چې دي سره بستاده اې کې ناراضي وستا په اوازمي کې بیا د دې خلکو کې دارا سمون را دن نشوي وو د دې خلک چې ماشوم به پیدا شو د کوټې مې ته به سپیا کې جوړان لکه دا ولي چې ماشوم د نظر نشي دارنګې چې چا کرا ماشوم وشو او چې څوک د ماشوم لې دوتراله ته دا, دا, دا, دا, دا به لازم ګرځول چې خامخاب وو ته پينزور تباع خلک بډیر چاحت کې دا معشوم اوینو او دا غریبانو وسبانه کې دا معشوم به نه لیږو داغه په مخ باندې پیسې کې خدای الله خامخا لازمی کړي دا به سپیر ګړنل بیا بازی کونو کې جماشوم پیدا بشو زنانو به اوردي پ باندې کړوي په کمر کې ټیکو مرز به باروزی بکه او بالکل نه روزي او پتہګر بیا مشره زنانو اورال لا پور بوبو اورال لا او شکور کې به په دې أشول قرانم پکیږي دي چاردم د شکورلاند کیږي ا دارنګه هغه ما شوم هغه به دا شکورلاند شکور بیا رئیسته او با دي ځان په درشل د دي هغه بارکولو د نکول به زرانا او په دا غره دا غرزوري چې کله دا زرانا په عمر د کور را نه را با بارکای نو دا, بار دا ما شوم بخل تر په زنګو کې چې بل سو بزنګو کې نه چایې او تر به تر په زنګو کې او چې کله ما شوم او تبه انجه مصبر ورکو له نو انجه مصبر به پزمت او غړو دولو دا. او دات علاقته کوته په ګدري په ریواله او بیا په کاشو کې اچولو بیا به انجه مصبره تقریر کولو چې انجه مصبره خرما به پهاله به پریدا که نقصان دی وکول تا په غاړه کسی به وتا کولی چې دا کله نه زاننه ما شوم به چې کمه جامع دی اچولې نو بیا به بی دا ریس ته مال سنده پر اس جائیز نه غړول دا جامی بزوس نه استعمالم د کی ماشوم شوی چې کله ماشوم به د خپل په فاصله بلخ پواچول کله کله ماشوم مانی وړ بچي نو یو خپل په فاصله بلخ پواچایو اوس خلکو بزړه وی پال به نیو زه پسې بزړه بل رور رو یا رو خور گی زړه تر زړه ها چې کله ماشوم د خپل غوتہ په لټه کا زنانوی دی ماشوم اوس هغه یې بل من په پورا کړه ها اوس دا, دا خبره مشوره چکر برضان و وغیرہ باندې بچیو و چې د ماشوم د چاپ مخ باندې سا و اخلي د ماشوم بیا دغه په شانتي دا, دا قران نه غلط نه قیدو چې د ماشوم د چاپ مخ باندې سا و اخلي د ماشوم باغه شانتي یو باز خلک چې ځامن بینو نو یو چرګ به کو مزار ته به ا غدان سره یوړلو چې موږ ته بہت ځامن ملو شي او د ماشوم جټې پلار حرامه غړله د ماشوم جټا د پلار حرامه غړله کله چا بکی با نکه ده نو قبر ته بلاړو ځان دې پورې به کاڼي غټه کول او اغه له به جټور کولا چې مون ته بچی را کړی شي چرچا چا معشومان به نه پېدو الله وې حلال ته حرام مو حرام ته حلال مو وای دا شرکی پیریه موشره کې را دن دا داخلك پري جنجال کې افتو داخلك پري چېرو کې پراتو و داخلك دې مصیبتونو کې গ্রেফতারو الله يحسنو کا چرچا ما شومان به نه پوچی الګ بهوش نو صورت بیرجینه کو چا می چولې ښا چې ګر د پیسو دا الګ راو جامه بیرجینه کو چولې نو ملک موت به زر واپس لشي باقی دی واه او یا به ته نوم زر در بدلو چې نوم به او تالیکي دو سبا ته به ته نوم بل کې خاو دو بیا به ته بل نوم کې دو که چرته یو نم باندې زنه ساهخلی نو ده خو بلی نو بس به واپس بځي خلک د بل چا د کور نو د الګ ک او دا به خپل کور کې هودو کچا او با پا پالوان... پالوان ماشوم ما نه پېدو او کچا ته به لاپاس یو پالمار پالموان زې ورک ماشوم د خپل علاماتی بیا دې بجماتون کې اعلان نه کوج د پلان کې خزه پالموان ورولې دا چېغه به کولې ها چې چا ماشومان به نه ماشوم به وسو نو پلارو کوڅو کې اورز خیر را راټولو چا ماشومان به نه پېدو یو ماشوم به تاسو ورک نو اورز پلارو کوڅو کې به خیر راوړندو پایب ام کولا چې دا کمه ځانه بچي بنو دغه د بلزانې بچي بچی شو دا 발 تلاړه اغه سره به جوتا یو کوله چې زمام بچي ملو شي او دا رنګ خلانکي بچي ور کول, کول نو ور کولا خدا الله کارو چې دچا ډېر مودا بچي به و نشو نو اوره زي ملنګان به راځم که ختمونه به په کولو چې دا ماشوم مونته ملو شي دا उपाय چې کله د چا ماشوم به وشه او نور ماشومان به نه پېدو نو په اور کې به چاړیا لهور ګرم کو او ماشوم مت وی پاوی باندې دا ور په پوند دیتا که پوس به یو کو چې دا ولي ها دا قران کښتا او کدا احادیثو کښتا نو دا رنګي با خلانو ته تابعین منقولون تابعین دی به دا چې مونږ نه یا به کل مونږه دا فکر ونه بعض خلک چې معشو به نه پېد او ماشوم به و شو دا بل چې پېبه ورکول او بعض زنانو به معشومان دا میاګانو دا انګرونو په دې چیر چا پیښ بعضی خلکو چې کله اولاد به نکي د بچی به وشه. نو دا رنګي هغه طلار بل ماښوم به غذای تلاړلو. او مر طبيعي تور کوکرې، تور کوکرې راوړوخه. دا دا خبره به ولې درې پیری کوله؟ دغه پارګه د ماښوم که کله به د زنانه سلويختی وا. او و دا غوښل په وخت به یو خانک د نکه خاوډو. اها نکی با ولخ پیګ دی دا زانانا او داغي نروس کو با بیا دا بار روزی او دا دمو دستور دی چیکره زرانه په تلویخ دی کېوا او د دا ماشوم د دا پوزوب بند شو یا بنزلیزو کاموالو نو که د ماشوم لار به کور تراله هغه ته به طبيال اچه هغه ریبللو لختي کې به لاس او بندونه جوړ کو پګوتې په کې سوری کول چې به په شړ راو بهږي دغه راه د ماشوم د پوز شي دا نسلې به ختم شي چیکره بر زرانه دا غوړو کې با چې د پکور کې غوايا میخه اغم لنګا شو او دا ځان په دیو پتی ز आवाज نه کوله تر سوجه راستیو سره جټن یوځې کی نو هغه میخه له ګولخ له کې ورکه بیا روي ستاب دیو ساتل